pățile soldatului Șveic Dramatizare de Jan Grossu după romanului Jaroslav Hașek. 1914. E încă pace. Se presimte totuși ceva. E o frământare în aer. Se adună nori, dar e încă pace. Iosef Șveic și-a părăsit pentru o clipă rentabilă a lui îndelecnicire de negustor de câini. Și-a lăsat acasă menajera, pe respectabila doamnă Müllerova, și-a intrat în tradiționala, primitoarea și vechea cârcima lui Paliveț, ca să-și soarbă liniștit berea. Încă o halbă, domnule Paliveț. Vine, vine! Și apoi încă una. O halbă de bere bună, cum se poate bea numai la Praga, în vestita cârcima lui Paliveț, la Ulciorul. O halbă de bere și un pic de pălăvrăgeală. Fără să bănuiască nimeni, nici șveic, nici Paliveț, când vremea aceasta, afară, în lume, în orașe, pe străzi, gonea o veste mare. Politica! <gătări> specială! Prima de la specială! specială! Doamna Milerova e o bună și mai ales credincioasă. Nu-și poate lăsa stăpânul neinformat. Aleargă într-un suflet să-i spune. nu- ați no, auzit? Ni l-a ucis pe Ferdinand Pe care Ferdinand, doamna Miliorova? Eu no, cunosc doi unul servitor la droghistul pruja, Care a băut odată din greșeală o seclă de ulei de păr Iar celălalt Ferdinand cu coșca Care adună murdărie de câine nu nu e mare poamă, de unul, ideal. de altul Vai, Conașule, dar e vorba de domnul Ferdinand Arhiducele de la Conopiste grăsunul, cu Cernicul Maica ta, Cristoasă asta e bună Și unde i s-a întâmplat, mă rog, asta, domnule Arhiduce? La Sarajevo, Conașule Ia. Știți, cu Levorverul Trecea pe acolo cu Arhiducesa în automobil Ia. Te uită, doamnă Milerova În automobil automobilă? E, păi, te cred, un domn ca el își poate îngădui asta Și nici prin minte nu-i trece Cât de prost să poate sfârși o primare cu automobil Și încă la Sarajevo În care v O fi isprava turcilor Păi fi O, E, așadar, domnul Arhiduce se află acum în Împărăția Cerului. S-a chinuit mult. Ah, Domnul Arhiduce și-a dat duhul numai decât conașul. Eh, cu revolverul noi, cu Da. Cu o halbă. Da, da, da, Care va să zică ni l-a ucis pe ferdi. Ni l-a ucis, da. Dar soarta asta îi așteaptă și pe alții Și o să vedeți, o să ajungă și la țar, și Ce? la țarină Și poate că ferească Dumnezeu, chiar și la împărat Dacă de pe da. acum au început cu unchiul Adică cum? Cum spunea mai târziu un domn la Cârciumă Că va veni vremea când împărații o să pice unul după da. altul Și când nici procurorul general nu o să scată Ăsta care a intrat cine o fi? n am mai fost pe la noi mutra individul, individului ăsta, ea nu prea îmi place Bună ziua. Ziua. ziua! O halbă! Da, vine, vine, doamna! Da. Frumoasă vară, așa? Aia și-o nu. Ce ziceți de povestea de la Sarajevo? Care e Sarajevo? Vineria din nușle? Păi acolo e fiecare zi câte o încăieră are. așa e la nușle. La Sarajevo, în Bosnia, domnule Cârciumar. Acolo l-au împușcat pe Arhiducele Ferdinand. E, ce zici de treaba asta? Abă, domnule, în asemenea de eu nu mă bac. Eu sunt negustor. Dacă vine cineva și cere bere, îi dau be. o politică, Arhiducele răposat, asta a rus de nasul nostru. Abă. Abă, dacă nu mă înșel pe peretele ăsta, a pe vremuri portretul împăratului, nu? C ca... Chiar acolo unde e pata albă. Da, da, aveți dreptate, a acolo, dar l-au urderit mușchile și l-am dus în pot. Așa. Da, da. da. da. da. Trebuie să fi fost urât de tot la Sarajevo. Ce zici, domnule Cârciumar? Pe vremea asta, în Bosnia și Herzegovina, e îngrozitor de cal. Când făceam armata, locotenentul nostru își punea la cap. La ce regiment a slujit domnule de încă o halbă Imediat, imediat, mă rog. Păi, de din astea nu mi-aduc aminte. Să le ia dracu. Nu, nu vă interesează. Da, niciodată n-am fost curios să le știu. Prea multă curiozitate strică Încă una neagră. Da, da, Ca și la Viena e astăzi zi de doliu. A, la conopiște sunt arborate 10 drapele negre. Brr. Ar trebui să fie 12. De ce 12? Ca să fie număr rotund, cu duzina socoteala să faci mai lesne și apoi revine mai ieftin. <gri> da... E, care careva să zică, acum e în împărăția cerurilor, de ei Dumnezeu veșnică slavă. Dar nici n-a apucat sărmanul să ajungă împărat. săraevo e sprava sârbilor. Vă înșelați, asta au făcut-o turcii. Ei au pierdut războiul cu Serbia, cu Bulgaria și Grecia în 1912 și pentru că Austria nu i-a ajutat, l-au împușcat pe Verdină. Domnule da, da. Paliveț, ți-s dragi, ți dragi, Nu ți ți dragi, nu așa? Domnule, mușteriu ui mușteriu, fi el și turc. Noi negustorii nu ținem socoteală de politică. Cum adică? O, uite așa, plătești berea, șezi în cârjumă și trâncănești cât Asta e principiul meu. Dacă acela care i-a făcut-o lui Ferdinand al nostru a fost sârb, turc, catolic sau mahomedan, anarchist sau Mladocieh, pentru pe mine e tot un drachii. Bine, domnule Cârțumar, dar trebuie să recunoașteți că asta e o pierdere mare pentru Austria. Pierdere este. Asta nu se poate tăgădui. Îngrozitoare pierdere. El, Ferdinand, nu poate fi înlocuit cu orice dobitoc. Poftim? N-ar fi stricat, însă, să fi fost ceva mai gras. Mai... ce vrei să spuneți cu asta? Dacă ar fi fost mai gras, nu mai rămâne îndoială că l-ar fi lovit D'Amblauă pe când fugărea femeile de la Coropiști și n-ar mai fi apucat să moară de o moarte atât de rușinoasă. Oh, ce dat mai gândești, dumneata. Eu gândesc. Ca de unde? Doamne ferește Domnul Cârcimar mă cunoaște, eu sunt șfei. Eu v-aș ruga să foaia <gri> Și mă rog, ce fel de insulte Se aduc împăratului la beție Ce fel de insulte se da. aduc împăratului la beție da. Tot felul Îmbătați-vă numai Puneți să vi să cânte imnul austriac Și veți vedea ce urmează Veți născoci atâtea pe seama împăratului Că numai jumătate de ar fi adevărate Ar fi destul să fie făcut de râs Pe toată viața Dar el, bătrânul zău Că nu merită săracul dacă ar izbucni astăzi vreun război, eu unul m-aș duce voluntar să-l apăr, chiar de m-ar face harcea-parcea. Domnilor, mie nu-mi plac socotelile astea. Se trâncăniște ce se trâncăniște și pe urmă, domnul de buculuc. Vă spun eu, nu-l cunoașteți. Nu-l iartă el turcilor. Mi-a ucis unchiul. Acum păzea. Războiul e sigur. O să tai în carne vie. S-a poate întâmpla ca în cazul de război cu turcii nemții să ne atace pe la spate? Nemții? Da, da. Ne putem însă cu Franța, care are încă din 71 o răfuială cu Germania Serbia și Rusia o să ne ajute în acest război Pentru că război va fi Atâta pot să vă spun Mai mult nici nu-i nevoie să spuneți, domnule Schweik. Veniți puțin cu mine să vă spun și eu ceva Ce doriți să-mi spuneți? Cunoașteți la acesta? Dacă e după rever, nici nu mai e nevoie să-l recunosc E volturul siguranță E tot atât de adevărat, pe cât de adevărat e că numele de meu e Bret Schneider în scujba majestății sale da. e, Și acum că știți cine sunt da. Vă rog să mă urmați da, Nu vă să onorați onoratii domn Dar cred că vă înșelați Trebuie să fie o greșeală Vă asigur că nu e nicio greșeală V-ați făcut vinovat de multe crime Și da. în primul rând De crima de nou trădare Păi uite, Și eu care credeam că sunt nevinovat Domnule Palivieț da, da, Eu am cinci albi Două perechi de crevuri și o chiflă mai dați-mi o pentru că sunt aresta și trebuie să plec. Da. Domnule Cârciumar, aș vrea să vă întreb ceva și pe dumneavoastră. Un moment, un moment, vă rog, 5 4, de de de da. Da, vă rog. da, vă rog. Sunteți însurați? Sunt. Soția dumneavoastră poate să conducă prăvălia în timp ce lipsiți, nu? Da. Da. da. Atunci totul e în regulă, domnule Cârciumar. Preda soții prăvăria și dumneavoastră veniți cu noi Domnule, dar eu... Nu-ți face sânge rău, domnule paliveti! Eu nu mă duc decât pentru un altă trădare Dar eu, eu, eu pentru ce, domnule? Dom Am fost o de prevozător Pentru că ați spus că l-au murdărit muștele pe împărat Acolo, la direcția poliției Au să vi-l scoată pe nas pe împăratul ăsta Și acum să mergem Că n-avem timp de pierdut Lăsați-mă, lăsați-mă cel puțin să mă rump soția Nevastă, nevastă A, Da ce Vino, pe tine și ai greșe pe aici, că eu mă duc. Dar unde te duci? Unde te duci? Hai, nu veni! Te da, da. Nu te duce! Eu nu pot să cont împărăvăția da, singură! <gătările> nu, <gătările> nu te duci! Da, nu plânge! Nu da, zbiara! E, ce pot da. să-mi facă de tot avru acela al mării țară împăratul? Lua lor drăb. Bine am aici, Pietre, când... <gătările> Veniți des pe aici, pe la cărțuma noastră, domnule Schneider. Direcția poliției nu-i departe de aici. Haide! Haide! Stați! Stați! Haide! Haide! Am voie să merg lângă dumneavoastră până acolo? Cum adică? Păi, să coteam că de vreme ce sunt arestat, n-am dreptul să merg lângă dumneavoastră Să mai poftiți și altă dată să spuneți că o să fie război da. Să vă văd să spuneți asta la direcția poliției Pentru asta l-ați sta pe domnul? Haide, haide, haide N-am vreme de pierdut Mai? A prede? Hai! Eu. Ai, e foarte frumos aici, la dumneavoastră, la Direcția poliției, domnule Brecht Schneider! Ura! Hai să vedem. acum! Intrăm cumva în biroul acesta? Hai! Hai! Hai! Hai! Bună ziua la toată lumea, domnilor! Hai, hai, nu face pe tempitu! Nu vezi că nu mai e nimeni aici? N-am ce-i faci. Eu am fost reformat din armată pentru tâmpenie și declarat idiot în mod oficial de o comisie specială. Sunt un idiot oficial. E, dumneata, domnule Brășnaider, da. poți pleca. Lasă-l pe seama asta. Da. Crima de care ești acuzat, domnule Șveic, și cele de care te-ai făcut vinovat, dovedesc că ești în toate minții. Da, da eu... Dumneata... Ai început cu nalta trădare Și ai sfârșit cu insultarea majestății sale Și a membrilor casei imperiale Ei, da. Mai multe decât atât Ai aprobat asasinarea arhiducelui Ferdinand Așa. Și fără să te mulțumești cu asta da. Ai instigat la revoltă într-un local public Și ai susținut sus și tare că o să fie război e, Ce ai des? Slavă Domnului, e destul. Ce e prea mult strică. Aha! Vă se zic că recunoști? Eu recunosc tot. Disciplina e disciplină. Fără disciplină nu faci nicio ispravă. Când era mostaj, tot așa... Vorba! Da. O să vedem noi dacă o să vorbești tot așa și în fața Domnului judecător. Până una alta, te poftă să nu deschizi gura decât atunci când o întrebai eu. Înțeles? Păi cum să nu înțeleg? Ce ai înțeles? Raport e precum că înțeleg că în tot ce bine binevoiți să-mi spuneți, știu să mă orientez uh, Cu cine ai legături? Cu servitoarea mea să trăiți. Și în cercurile politice locale nu ai nicio cunoștință? Am onorat domn. în cumpăr zilnic ediția de după masă mm. al ziarului Narodnii Politica. Ieși afară! Ies să trăiți! <fie> Numai dacă domnul care s-a oprit în ușa Acum are să bine voia să-mi dea drum. Ce s-a întâmplat? De ce îl dați afară pe domnul? Să trăiți, domnule L-am pus la punct pe acest ne Acesta este acuzatul Iosif Schweik, Pe care urmează să-l închetați astăzi Da? da. Atunci lasă-ne simt. Am înțeles Luați loc, domnule Schweik. Da. Mulțumesc, domnule judecător. Aveți un scaun liber da. uh, Care va să zic uh... Dumneavoastră sunteți domnul șveic Eu socot că sunt chiar el Dat fiind că tata a fost șveic Și mama doamna șveicova fără îndoială, fără îndoială. Eu nu pot să-i fac de rușine tăgăduindu-mi numele He, îți răsfoiesc dosarul Și văd că dumneata ai făcut isprăvi mm -hmm. Nu glumă mm -hmm. Ai cam multe pe conștiință a, Eu am întotdeauna multe pe conștiință Da? S-ar putea să am chiar mai multe decât dumneavoastră Domnul Judecător. Te simți de plin sănătos, domnule Șveic? De plin... N-aș putea zice, domnule judecător Am reumatism și mă un cu o de doc Da, da... Ce-i zice dacă am pune să te examineze medicii legiști? Nu, mm, de. Eu zic că nu sunt chiar așa rău, bonap, și că ar fi păcat să-și piardă domni vremea cu mine. Știi, ce, domnule Șveic, să încercăm totuși cu medicii legiști Uite, noi, cunoscând cazul dumneavoastră, am și întocmit o comisie care să te examineze. Da. Deocamdată, însă, aș vrea să mai răspund la o întrebare. Ha. Din procesul verbal. Reiese că ta ai fi declarat Ba, ai și răspândit zvonul Că în curând o să izbucnească războiul Războiul, domnule judecător O să izbucnească foarte curând Spune-mi, te rog Nu te apucă din când în când așa un fel de crize? Asta, mă rog Doar odată era să mă apuci roata unui automobil În piața cară Dar de atunci au trecut mulți ani <gători> Domnule judecător Domnule judecător, ce s-a întâmplat? Domnule judecător, ați aflat? Ce-mi tot vârst subnați asta? ce asta? Poftiți manifestul majestății sale împăratul privitor la declararea război. Eu am prezis-o. Să poftească comisia. Am înceles, domnule Sunt trei medici foarte cade domnule judecător. E bine totuși să încercăm și cu medicii legiști. Bine ați venit, domnilor medici. Bună zi, poftiți. Acesta este domnul Sveig, mm -hmm. al cărui dosar ați avut ocazia să l cercetați. Domnilor, preaș câmpăratul francez. Neșboia să l küstigăm. Cu siguranță îl küstigăm. Manifestare tipică de idiot. Să vedem, să vedem. Spunem te rog domnule Sveig. Radiul e mai greu decât plumbul. Eu mă rog nu l-am cântărit. Da, dumneata crez în sfârșitul lumii. Mai întâi ar trebui să l apuc. Dar asta nu cred Ai putea să o cotii diametrul pământului? Nu, vă rog, n-aș fi în stare Dar v-aș spune și eu, domnul Roghișitoare da, Mă rog, ah. fie o casă cu trei caturi da, Așa În casa aceasta, la fiecare tas, sunt câte opt ferestre ah. Pe acoperi sunt două creste și două coșuri ah. Ah. În fiecare sunt două chireași Așa Și acum, spuneți-mi, domnilor în ce anamul bunica portarului? <laughs> El nu cumva știi care e adâncimea cea mai mare în Oceanul Pacific? Nu, nu știu, mă rog dar să o cod că trebuie să fie mai mare decât aceea de sub stânga vișerat în Vâltava Da, da, da Cât fac 12.897 înmulțit cu 13.863? 729 Domnilor da, medici, da, da. cred că ajunge da, da, ajunge Vă mulțumesc, domnilor da, Și mie, mi de ajuns A mai fost cercetată vreodată starea dumitale mentală. În armată am fost declarat în mod oficial tâmpit da, de către da, da. domnii medici militari. Mie mi se pare că ești un simulant. Da. Eu, domnilor, nu sunt deloc simulant. Eu sunt un idiot adevărat. Da. Puteți să vă informați la cancelarea regimentului 91 din Cesc e Budiovice? Aș vrea să știu, porc de câine, ce gândești tu acum? Da. Raport e supus da. că eu nu gândesc de fel. Himmel, domnilor, auziți! Domnul nu gândește de pe De ce <ințeles> elefanți-i amezi? De ce nu gândește? Cu respect vă raportez că eu nu gândesc pentru că soldatul este interzis să gândească. M-ai spus? Largimentul La 91, domnul capitan, zicea întotdeauna soldatul nu are voie să gândească singur. Pentru el gândesc superiorii lui. Borba! Dumneata, nu ești deloc idiot. Vei, ești deștept. <ścchio> ești smecher. Ești, hai mâna, Pricep? Raportez supus că pricep. ce a spus să-ți că n-ai auzit? Raportul supus că am auzit să-mi țifleam. i când s-a să taci, taci! Tac, să trăiți! Domnul ăsta, domnul rășdăcător, trimite-ți-l la închisoare da. și așteptați să vă vină raportul nostru. Ha, ha, ha, o să le cuiască i închisoara de pălăvrăgeala. Da, dar din păcate nu-l mai putem trimite la închisoare. De deci, ce? Între timp Iosif Schweik a fost mobilizat. Chiar acum mi-a fost adus ordinul L-au căutat acasă și ne l I-au dat de urma aici De aici înainte aparține Autorităților militare <fie> Schweik aparținea într-adevăr de-aci înainte autorităților militare. Începea războiul. Schweik, bravul negustor de câini, Schweik care își ungea cu atâta băgare de seamă încheieturile ca să-și aline durerile reumatice, își încheie centironul, își potrivi chipiul și deveni bravul soldat al armatei austro-ungare. Ordinul de mobilizare îl scăpase din ghearele poliției. Acum îl aștepta armata. Și toate ar fi fost bune dacă nu l-ar fi apucat așa deodată, și mai rău ca oricând, niște afurisite de dureri la încheieturi, niște dureri față de care nici opodeldocul nu mai avea vreo putere. Dar să dăm citirea articolului patriotic pe care tocmai îl terminase redactorul gazetei Prașschie Urget novini. Patriotismul unui infirm. Trecătorii de pe străzile principale ale orașului Praga au fost astăzi martorii unei scene care constituie o minunată dovadă că în aceste vremuri mari și de grea cumpănă și fiii națiunii noastre pot da pilda cea mai frumoasă de credință și devotament față de tronul venerabilului nostru monarh. Cele mai sacre sentimente și interese au fost demonstrate astăzi, chiar strălucit, de un invalid în cârje pe care o bătrânică, pe numele ei, Müllerova, îl împingea într-un cărucior pentru infirm. Acest fiu al națiunii Cehe, fără să țină seama de reumatismul lui, a cerut să fie transportat spre a-și viața pentru împăratul său. Dar, dacă aceasta era părerea ziaristului, nu la fel gândea și medicul șef militar Bauței, Un bărbat neînduplecat care vedea în toate pur și simplu o încercare de a se sustrage de la mobilizare Și șveic, după ce trecuse cu urale prin oraș ca să se prezinte la unitate Se afla acum în fața lui gol pușcă, ca la judecata de apoi. ce individul făuie? Soldatul este șveic să trăiți, domnule medicul militar șef ce scrie în foaie mic matriculă? Reforma pe tempenie, să trăiți. Și altceva ce te mai doare, de Schweig. Raportul supus că sunt dar uh -huh. Dacă voi sluji mai să sale împăratului, până vor face harcea parcea mi s genunchi umflați. Aha, e rheumatism. Da. Grea boală, foarte grea. grea. Ce întâmplare să te apuci de tocmai în războiului, că trebuie să pleci omul la luptă? Vai. nu mă îndoiesc că ești foarte măhnit de pricina asta. Da, nu am onoarea să vă raportez că sunt foarte măhnit. Ha! Închipuiți-vă! E măhnit! Frumos din partea dumitale. No. Abia ai zbucnit războiul și gata. Te-aș apucat reumatismul. Ah. Nu te mai simți picioarele. E, nu cumva te dor genunchii? Mă dor să trăiesc. E Avem noi leac pentru reumatism. duceți ți l deocamdată la infirmerie. Sub ofițer sanitar. urduroți, ai grijă. Dietă absolută. De două ori pe zi spălături stomacale, no, eu... odată pe zi clistic, oh. și pentru rest vom vedea. Sunt oficer, fără statuia. Soldat șveic, direcția pat, înainte, mărș! La garnizoană, Schweik a ajuns în chipul cel mai rapid cu putință, anexat unei sentinele și unui raport. Fiind duminică, Asculta pocăit în biserică slujba religioasă, pe care o oficia din Amvon spre izbăvirea celor păcătoși, prea cu viu o curat Ha, bați! dă Pentru rugăciune toți după mine! <coughs> Și tu, a, din fund, tălharule nu sufla nasul cu degetele, că ești doar înlăcașul Domnului și acum te fac la răcoare. Ia să vedem păcătoșilor, dacă n-ați uitat tatăl nostru. Ia, hai să încercăm. <coughs> Știam eu că n-o să meargă. De tatăl nostru v de bă. Vă câte două porții de carne cu salată de fasole și apoi vă trălăniți cu burta în jos pe lariță și la Dumnezeu nu vă mai gândiți. Am să-l am dreptate! Grozavă predică. Dacă, dacă nu știți tatăl nostru, atunci să cântați ceva. Oare să vă învăț eu un cântecel nou? E. E, atunci cântați după mine. Dintre toate, cea mai dragă, e iubita mea, voi nu o să nu învățați niciodată, trântoriu. După mine, ar trebui să vă împuște pe toți. Da, da, vă spun asta de pe locul acesta sfânt, netreb de căci Dumnezeu... Dumnezeu este ceva care nu se teme de voi și care o să vă întoarcă pe dos până vă înăuci de cap. Deci voi și vă îți să vă zic Hristos, și mergeți mai bucuros pe calea spinoasă a păcatului. <coughs> da? Grozav, Asta... e beatul Calea a păcatului, tâmpiților, este calea luptei cu metechile. Sunteți fii rătăciți care preferați să trândăviți în celulă, să trândăviți în pușcării, decât să vă întoarceți fața către Tatăl nostru cel din cer. Ridicați-vă ochii în sus în slăgi, vă veți mântui și liniștea va pogorâ în sufletele voastre derbedeilor aș dori să încetați cu nechezatul acolo în fund că nu sunteți armăsari și nu vă treziți în graști ci în locașul domnului <laughs> țineți mintea asta frații mei gândiți-vă vitelor că nu sunteți decât oameni că trebuie să priviți și prin tunecimea norilor spre luminația cerească <coughs> dar vă înșelați eu nu vă bagă Nu, N-am na, să bag nimic pentru voi Nici prin gând nu-mi trece Pentru că sunteți niște netrebnici fără de leac Ei, ce e de jos în izmene, mă auziți? Vă raportăm cu respect, auziți? Nu-i destul să au zis numai întâmpiți-vă, Și tu, că de corot în fun, nu te arânzi la mine că te bag la zucru pierd vremea cu voi și văd că tot ce fac e de pomană. Nici fel mareșală sau episcopul n-ar fi în stare să vă îndrepte și să vă aducă pe calea cea bună. Mm. Și totuși o să vă aduceți odată aminte de mine, de fel curatul otocat, că v-am vrut mai Ia să-i trag eu un pui de plâns. Da-ți de la omul acest Ce faci eu? Plângi Nu plânge! Îți spun nu plânge! Vrei să te îndrepti eu? Asta flăcăului nu o să fie așa de ușor Dar tu cel puțin plângi Dar voi ceilalți ce faceți? Să scărpinați. Nu puteți să vă scărpinați acasă, trebuie să așteptați pentru asta slujba bisericească. Și ne-a dat, domnule gardian șef, ce păzești? Porniți-o dată, bată-vă Dumnezeu pe calea Domnului. Nu, nu, nu, nu, nu, nu Și cu asta am ispravit Și bă, cer la au slujba să vă purtați cu vincios. Să nu se mai întâmple ca ultima oară când cei din fund au vândut trufăria statului pe pâine și au halit-o în timpul națării. Amin! Amin. Amin. Sergeni Slavic! Ia bine, mă gândeam! Slavic! Din nou după mine în Sacristie. Flavic, cine era trâmpitul care a început să bocească la predică? Raportez supus că-s trâmpitul! încoace la mine în Sacristie, a te de vezi de ce era. Ai venit? M-am gândit la toate și cred că te-am dibuit cum se cuvine. Mă înțelegi, draguțele? Este prima oară când îmi bocește cineva în capelă. Recunoaște derbedelele că ai plâns numai așa de florile mărului. Nu? Cu respect vă raportez, domnule Felcura, că mărturisesc ca tot puternicului Dumnezeu și Domniei voastre, pe acest Părinte, care sunteți foxitorul lui, că într-adevăr am plâns de florile mărului. Vă să zic așa, hei? Eh? Am făcut-o într din ca să vă fac o bucurie, să nu credeți că nu se mai găsesc cu oameni cinstiti pe lume. Și am vrut să mă mai îmbeseles și eu ca să-mi ușurez inima. Dumneata, încep să-mi place. N-ai un chibrit? Cu respect, vă raportez, domnule, fel curat, că nu am. Și de ce n-ai chibrit? Orice soldat trebuie să aibă chibrituri ca să-și poată aprinde țigara. Soldatul care n-are chibrituri este... Ce este? Este raportez respectuos fără chibrituri. Foarte bine. Este fără chibrituri și nu poate da nimănui un foc. Uh -huh. Așadar, asta ar fi una la mână. Și acum să vedem și pe cealaltă. de rachiu? Cu respect vă raportez supus că rachiu nu beau, numai rom. Slavic! Bună! Slaric, du-ți la domnul judecător Bernes și parte din partea mea să poftească aici pentru o chestiune confidențială. Dar, Andrei, vorbim din ce regiment faci lumea parte, nu? Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că fac și nu fac parte din regimentul 91. Adică cum? Andrei, vorbind, nici eu nu știu prea bine care e situația mea militară. Ha, și de ce ești închis aici? Cu respect, vă raportez, domnule Fiel, curat, că nu știu de ce stau închis aici și că nu mă plâng că sunt închis. Am avut ghinion și atât atât. Ghinion? Da, eu vreau întotdeauna numai binele și că încolo toate mi-e sanabă, doar, ca mucenicului din Nicola de Col. Cum adică ca mucenicului? Ia uitați-vă la el, are o mutăr de parc, ar zice, ce-o mai fi așa, ce v-ați apucat să faceți cu mine, domnilor? Știi că îmi place cu adevărat? Am să mă interesează de dumneavoastră la domnul judecător Și acum, du-te înapoi în capela! Asta e bichelă! Servus, Bernice! Mm. Ai și venit? Nu da. mergem! Mm. Mai joci cărți cu bătrân Lucas? Leni, să-i am nevoie de ordonanță da, că în ultima vreme am avut un contabil bătrân, fără studii academice, dar o vită clasa una. Hmm. Toată ziua, bocea și se ruga să-l aibă Dumnezeu un pază lui. Hmm. Și ce ai făcut cu el? L-am trimis cu batalionul de mași pe front. Se spune că batalionul a fost făcut arceapace. Părul mi-a trimis pe un flăcăru care nu făcea nimic altceva decât se dea în cârcium și bea pe socoteala ah. mea. <laughs> Asta mai merge? Da, era mai suportabil. dar... Îi transpirau picioare, așa că l-am expediat și pe el cu batalionul de marș Azi, la biserică, am găsit un psv Care, așa, de florile mărului, a început să plângă? <laughs> e, și? E, așa unul mi-a trebuit mie Îl cheamă schweik și e închis la numărul 16 Schweik. <laughs> Din păcate, dosarul dobitocului ăsta l-am pierdut Și nu-i să dau de el e, Și atunci am să-l pun să marturisească. Dacă nu mărturisește nimic, îi dau drumul și îți-l Restul o Restul să se aranjeze la regiment. Atunci eu mă duc să-i spăvesc cu Sfânta Slujbă și îți-l trimit pe șvec. Vestul ce faci pe el. Da? Las, las că mă lămuresc eu. Mm. Mm. Nu e nevoie să spui nimic, șveicule. Te cunosc. Tu nu mă cunoști pe mine. Eu sunt judecătorul Bernis. Da, eu te cunosc. Noi cei din justiție cunoaștem tot. Da. Mm. Așadar, cum e cu dumneata? Ce-ai comis? Vrei să mărturisești? Ori vrei să aștepți până ce va fi întocmit actul de acuzare împotriva dumitale? Mm, noi avem dovezi Natana, nu vrei să mărturisești nimic? Nu vrei să spui de ce ești aici? De ce te-au închis? Am onoarea să vă raportez, domnule judecător Că eu mă aflu aici, la comenduire Ca un prung găsit ah, Ce vrei să zici cu asta? Am onoarea să vă raportez Că vă pot lămuri foarte simplu Pe strada noastră era un cărbunar Care avea un băițaj de doi ani Sărman, nevinovat Băița jos s-a rătăcit odată pe jos de la Vinohradi până la Liben, unde l-a găsit un polițist șezând pe trotuar. Polițistul l-a dus la comisariat și l-a închis. Slavi, O bună! -nă -nă! Și ce să fac fi? la noi ordine, șveic va fi pus la dispoziția a părintelui Cas. Îl predai domnului preot și după aceea intocmești întocmești de punere în libertate. Îl predeau în fiere, domnul meu, Ești un bău! Ți-am spus doar de slușit! Îl predai așa cum se află și-i întocmești de punere în libertate. Acum pricep bău în cornora! Cu onoare vă raportez să puți, domnule locotenent cred că acum a priceput. Așadar, dărnicia lui Bernis îl sorocise pe șveic fel curatului Otocaț iate la acum slujindul cu devotament și credință. Of. Oh, oh. De, oh. oh. Ah. oh. <cris> de când am intrat ordonanța la fiul curatul ăsta, am dat de greu. eu. asta nu sunt curgătii a, curgă -a popiește. Ei, Cu respect, raportez-o pus, domnule fel curat că sunt aici. Ha? Și ce aici? Cu respect, vă raportez că v-am adus acasă, domnule Felcurat. Mai ai nu. Acasă la dumneavoastră, domnule fel curat ce să facă acasă la mine? Ce -a, acolo nu era acasă? La oh, oh, oh, oh, cu respect, vă raporteză supus domnule fel curat Că acolo v-ați aflat într-o casă străină Pe coridor Caz, caz! He, părinte! Ce-i Oh. Cine sunteți dumneavoastră, astea la urmă? Curește-mi vă raportez că sunt ordonanța dumneavoastră, domnule Felcurat. curat. Dă mi drumul, domnule, că eu nu te cunosc prin... A? Eu n-am nicio ordonanță, da. eu nu sunt fel curat. eu sunt un porc. Ceva? Stai să nu... Totul e în zadar, mm. Împotriva fatalității, mm. nimeni nu poate lupta. Nu mai am ordonanță, Jvech, te-am pierdut la cărți, am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să te câștig înapoi, dar destinul e mai tare decât mine. Te-a aruncat în gheară locotrentului Lucaș și se apropie vremea când va trebui să ne despărțim. respect raportez-o domnule Felcurat. Că sunteți biatricriți. Îl cunoști pe autocati? Eu sunt. Da? da? Eu am fost la episcop. Vaticanul se interesează de mine. Pricep? Da. Pe dumneavoastră nu te cunosc, domnule Dandru. Hai hai, hai hai să te culci. Hai, da drumul la ursa, că nu te atingi peste bot Hai hai hai hai hai hai mar, Hai hai Asta Fara vorba Asa O, o așa. Așa. Eu Eu oameni sunt singuri pe lumea asta Fierele mine de mine Sunt un parc Sunt un parc sunt un porc, un porc, un porc Sveic, dragă Sveic, s-a întâmplat ceva nemaipomenit Am avut un ghinior grozav la, la cărți la Am pierdut toți bani. Ce e Până la urmă Te-am pierdut și pe dumneata e... Am făcut tot ce mi-a stat în putin să joec Dar destinul e mai tare decât mine te-a aruncat în ghearele loco Lucaș <sus> și se apropie vremea, cum va trebui să îi despați. No, no. uh. Te-am văzut camarate! Ce! Cam văzut în kibruș, a frisești-mă! de a vrei. No. Te-am aruncat în voia soart! No. Nu pot să mă uit în ochii tăi. Zgârie-mă, mușcă -mă, ucide-mă, da. că nu merită așa. Nu. Știi ce sunt eu? <laughs> sunt un infam da. fără caracter. Da. Asta să fie. Da. Cine e? Deschide! Cine sunteți dumneavoastră? Locotenent Lucaș. Ah, nevastu sunteți domnul Oberloitmann, Lucas. Curești-mi, fără domnul Oberloitman că eu sunt șef. L-a pierdut de domnul Felcurat la cărți. Și așa a trecut ca o simplă monedă din buzunarul Felcuratului, în apartamentul locotenentului Lucaș unde vechea lui îndeletnicire de priceput negustor de câini, care s-a dovedit a fi foarte utilă și în timp de război, i-a atras îndată simpatia noului stăpân. Ce... Ah, Bravo, Blane! l adus? <laughs> bravo. E nu că să zic și eu, prieten de părat. De când am intrat ordonanța la domnul locotenent Lucaș, domnul nu-și mai dorea altceva decât un l cazi. Ce, o să se bucure bravu Da, Dacă cum ai făcut de la ai găsit așa repede. Păi se putea altfel. Mai facem. Ce să se mai bucure, domnul Oberloit? De unde l-ai? E, hey, las-o încurcată, vehicule. Știi tu foarte bine de unde l-am. mai ai grijă, nu care cumva să-l plimbi vreodată prin piața Havlicek uh -huh. să nu se întâmple vreo nenorocire. Uh -huh. Iar colonelului Fon rugut și, doamne ferește. Dacă a ști domnul colonel cine îl a furat, bai s-a mar de mama lui. <laughs> a fost odată un colonel care avea un cățeluș pe care îl chema pe care îl chema, pe care, cum îl chema Blanic? Da, pe care îl chema uh, uh, Lux. Uh. Iar noi să zicem Max. Iată, te uite, Blanic, cum ciliești urechile. uit. scoală Max! Max, vino aici! <laughs> V-ați să zic că a fost odată un colonel care avea un cățeluș pe care îl chema Lux Servitoarea îl ducea la plimbare și a venit un domn și l-a furat pe Lux Lux a ajuns apoi în armată la un locotenent care de multă vreme dorea un cățeluș așa de frumos ca el <laughs> Și acolo l-au botezat Max da. Hai, hai Max, Max, de la în buța, și pe <laughs> Lasă, lasă, cât îți datorez Eee, lasă Ce nu fac eu pentru un vechi prieten Mai cu seamă când e și eu Cu bine. cu băiete Și ai grijă, nu care cumva să-l plin vreodată pe piața Havlicec Nu, nu, nu, nu, trebuie să fie domnul Lightman. Au, bă, ieși mai bine prin bucătărie Și ia și cățelul și leagă-l de piciorul mie Da, da, să trăiți, domnule Oberleitman. Bună ziua. Ți-am spus, Fake. că la mine trebuie să-ți lustruiești cizmere, Da. Să ai uniforma curată, nasturi bine cu suți. Să faci impresia unui soldat și nu a unui deu de civil. Ciudat că niciunul dintre voi nu are ținută militarescă. Păi... E. Ce s-a mai întâmplat pe acasă în Cu respect vă raportez domnule Oberloitnan că totul e în regulă, numai pisica n-a avut de lucru și a mâncat canarul. Cum? Să vedeți cum s-a întâmplat domnule Oberloitnan. Știam că pisicile nu iubesc canale, și că nu le vor binele. Așa că mi-am zis să le fac cunoștință, să îmi împrietenesc. Ce? Am scos canarul din colivie și l-am dat bestiei să-l miroasă. Oh! Nu m-aș fi aștepta zău la atâta neobrăzare din partea ei Ascultă, dobitocule Și cu câtă poftă l-a înghițit domnule am Cu tot <laughs> Și cu măria de plăcere <laughs> Știți, pisicile nu au o cultură muzicală Ascultă-ți, Să fiu oare chiar așa de dobitoc? Chiar așa să trăiți, domnule Oberloit Domnul Felcurac mi te a recomandat drept un mare tâmpici Și mi se pare că nu s-a înșelat Cu respect vă raportez, domnule Că într-adevăr nu s-a deloc. Când eram militar, e, aici... Ce se aude cu câinele, Sveic? S-a făcut, domnule, o am Ia să vedeți. Hı. Max? Max? Vino aici! Strajnică! Strajnică, Javră, Sveic! Unde l-ai găsit? Mi l-a dăruit un vechi camarad care pleca la oaște. Așa! Bine, Sveic, la întâi de la mine 50 de coroane pentru câinele ăsta? Nu, nu pot să primești domnule, le n-am. Șfie, când ai intrat la mine în serviciu, ți-am atras atenția că trebuie să asculți fără să crâgnești. Dacă-ți spun că ai să primești 50 de coroane, trebuie să le iei și să le bei. O? Ai înțeles? Eh, ce ai să faci cu cele 50 de coroane, Sveic? Respect, vă raportez că am să le beau, așa cum mi-ați ordonat. <laughs> așa. Și acum să ieșim la plimbare oh. Max hai. <gri> A, Îmi permis să vă atrag atenția Domnule Oberleitner. Că trebuie să fiți foarte atent cu câinele ăsta Să nu fugă Și v-aș mai sfătui să nu treceți cu el prin piața Havliceșii Pentru că pe acolo Hoinărește dulăul măcelarului de la Marianschi Obraz uhum. Care e foarte rău și mușcă dracu. Bine, bine Hai, hai Max <gri> hai, hai, <gri> poate prevedea reinghiurile pe care le joacă soarta. Dacă le-ar fi prevăzut, locotenentul Lucaș n-ar fi plecat la plimbare. Dacă le-ar fi cunoscut șveic, nu i-ar fi lăsat câinele sau ar fi găsit el în sfârșit un motiv să-l împiedice să iasă. Sau poate că n-ar fi făcut nimic din toate astea pentru simplu motiv că șveic avea încredere în zodia lui bună. În toate cazurile, locotenentul Lucaș ar fi dat nu se știe cât după aceea ca să nu se fi întâlnit niciodată cu înfiorătorul colonel von Zilergut, în compania noului său cățel, Zilergut era însă mulțumit. Dar de când au luat, domnul ofițer omiceiul să iasă la promenadă cu câini furați? Domnule colonel. Da, cu câini furați. e un câine furat. Câinele este, domnule colonel? Câinele este, esta, domnule locotenent, iar al meu. E lux al meu. Domnule colonel. Da, plimbatul cu câini furați, domnule locotenent. Dume colonel, nu știam că este... A, nu știați! Un oficer nu poate cumpăra un câile înainte de a fi încredințat că îl poate cumpăra felul nefaste. Câinele ăsta, dume colonel, mi l-a adus... când te gândești că dacă n-aș fi ieșit întâmplător la plimbare, nu l-aș mai fi găsit? <laughs> Vă puteți continua plimbarea. Look, uitați să vă abonați de următoarea Ce mă fac eu cu Ah, e mult falci. Nu, asta e prea puțin. Îl uciti losul. Mai întâi ia peste bot, apoi îi drobesc nasul și rup urechile. Pe urmă... Pe urmă văd ce mai fac. În sfârșit mai am ajuns Să trăiți, domnule Oberloitenal! Lightnam. ia ah, yeah. Dumnezeu, ce mă fac cu el? Are o mutră așa de tâmpită. Ce s-a mai întâmplat? În vă raportez, domnule locotenent, că vi s-a prăpădit pisica. Ce? A crema de ghete și a binevoit să clap. Am aruncat o împivniță. Cum? Dar nu una noastră, în a vecinului. O pisică de angorată, de cuminte și de frumoasă, nu o mai găsiți. Oh. Șfeic, șfeic, ai furat câinele. Cu respect, vă raportez, domnule Oberloyd, că nu știu să se fi întâmplat un asemenea cază în ultima vreme. Și îmi îngăduie să vă amintesc că pe Max l-ați luat cu dumneavoastră la plimbări, așa că eu nu l-am putut fura. Mi-am zis eu de cum v-am văzut fără câine că ceva trebuie să se fi întâmplat. Asta îmi amintește de o întâmplare. Ah, domnul domn, le stați scură! Dumneata, ori ești un ticălos rafinat? Ori ești o vită și un tâmpit fără perechi? Cu respect, vă raportez, domnule Locoten. De unde ai adus câinele? Cum ai ajuns la el? Știai că e al colonelului nostru? Știai că asta e o rușine nemaipomenită? Spune-ne vărul. L-ai furat, ori nu l-ai furat? Cu respect, vă raportez, domnule locotenent, că nu l-am furat. Știai că e un câine furat? Cu respect, vă raportez, domnule oberleutnant, știam că e un câine de furat. Ah, și vechi, pe bun numele de Dumnezeu, te împuși, vită ce ești, dobitocule, boule, măcarule, scârnăvie, ești chiar așa de tâmpit? Chiar așa, vă cu Ah. De ce mi-ai adus un câine furat? De ce mi-ai băgat în casă bestia asta? De ce? Ca să vă fac o bucurie, domnule Oberloidnan. De ce mă pedepsești Dumnezeule cu vita asta? De ce? Afară, dobitocule! Afară! Oh, fie îngrozitor. Cu respect vă raportez, domnule Locotenin. N-ați dorit să vă fac rost de un alt cățeluș. Ah, cum te-aș mai trimite, șveigură, în fața tribunalului militar. Dar știu că domniile lor te-ar achita fără îndoială, Fiindcă un asemenea tâmpit n-au mai văzut de când s-au Privește-te! Privește-te în oglindă când zărești mutra asta de dobit, toc. Nu-ți vine rău, hai spre trepșeu! Dumitare, îți place? Cu respect, vă raportez, domnule Locotenent, că nu-mi plac. Nu știu cum, dar în oglinda asta arăt că am zbanghiu. Asta e oglindă, e șlefuită. Hai, du-te la bucătărie și făm cafea. S-a făcut să trăiți, bă. Noi ăsta suntem, domn, ne iubesc pe toate, banii și peste tot. Da, n-i da, dălbânta-mă! Aaa! Da. Ai ah, ce zorbițos! Ce crețin, Dumnezeu! Ce mai e? Ah. Cu respect vă raportez că a venit după dumneavoastră de la cazarmă cu niște hârtini. de hârtini. Dă-mi O Voi fi poate din pricina Să aștepte. Am stat și am chipzuit mult, domnule locotenent, cum să fac să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat. Și mi-am adus aminte că ați dorit să fiți transferat la regimentul 91. Comandamentul Suprem ne-a comunicat nu demult că la regimentul 91 din Budeiovițe se simte o mare lipsă de ofițeri pentru că sârbi i au ucis pe. i-au ucis pe toți. Vă asigur pe cuvânt de onoare că până în trei zile veți fi Regimentul 91 din Budeioviție, unde se formează câteva batalioane de marș. <laughs> da. Nu trebuie să mulțumiți. Frontul are nevoie de ofițeri care... Ascultă-și, feic. Dumneata ce este un marș batalion? Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant că marș batalion este un marș bateac. Așa îl prescurtăm noi. Așa? E aflat atunci, Veiculei, că pleci cu mine cu Marș Bateacu, A? dacă îți place așa de mult prescurtare. Dar să nu se închipui că pe front o să te ții de parascovenic aici. E, ce zici? Te bucuri? Mâine suntem în tren. Cu respect, raportez, domnule Ober Lightman, că mă bucur mult. Ce bine are să fie când vom cădea împreună pentru maiestatea sa, împăratul și pentru familia lui! Oh. Oh. Nu domnule deportezi domnului că sunt înginuit că am oprit trenul. Inventarul căilor ferate are niște până foarte ciudat la frânile de alarmă. Nu-i să-ți omul de ele, că și dat de beleamă. Acum vor de la mine 20 de coroane amendă pentru două minute cât a stat tren. Rămâi și descurcă de cum știi, feic. Păi da. Eu nu-ți dau nicio coroană, m-am săturat până în gât. Nici într-o mie de ani ar fi fost în stare altul să facă atâtea de obitocii, cât Câte mi-ai făcut, dumneata, în cele două săptămâni de când ești la mine Mi-e dăjduiesc că îți dai seama de asta Cu respect vă raportez, domnule Oberloan, încă îmi dau seama Știți, eu am spirit de observație Dar în mine mai târziu și totdeauna după ce s-a întâmplat ceva neplăcut Sunt un ghinionism da. drum, Drumul, domnule Oberloin, -a ajung eu din urmă la de! Bajun, get over me! Rada! Bajun! Bajun! Da, ai tras semnalul de alarmă și ai oprit trenul. Plătește amenda ca să-i splăvim odată dată. de ce să plătesc, domnule șef. D ce vorba asta, n-am de ce să plătesc? Foarte simplu, eu sunt nevinovat. <laughs> mă rog, ai oprit trenul sau ba? <gălătare> eu nu aveam niciun interes să opresc trenul. Întrucât eu și <fiu> cu domnul Overlife, am da plecăm <fiu> la război. <fiu> <fiu> <fiu> da, ce-ați găsit de domnilor? Eu sunt șeful gării. Aveți dreptate, domnule șef. Asta nu-i de râs, pentru că nu-i trenul. <fiu> Dacă ar fi în timp de pași, mă rog, treacă, meargă. Dar în vreme de război, trebuie să, să știe că în fiecare tren călătorești militar, general, major, Oberloit, Nanfostaș. Yeah, Napoleon a întârziat la baterie cu 5 minute și s-a dus de a durat cu toată gloria lui. Dacă nu plătiți amenda, trebuie să vă plăteau comandamentului militar al gării. <grij motori> foarte bine, lor, foarte bine. <grijito> Mie îmi place să stau de vorbă cu oamenii învățați și o să-mi facă plăcere să-l cunosc pe comandantul gării din tabor. Oameni eu sunt nevinovat E nevinovat, priviți-l nu mai vă dați numai decât seama Domnule șef, eu sunt convins că acest soldat n-are nicio vină Și sunt dispus să plătesc pentru el amenda de 20 de coroane Mă rog, n-avem nimic împotrivă Poftim Ține și tu 5 coroane, soldatule, să ai de o bere până-ți vine trenul Pleci mai departe, nu-i așa? Plec, mai pe vorbă Partea mai proastă e că toate actele și poaia de drum au rămas la domnul Oberlaknă-Lucaș. <gătări> Poftim cum se poartă dumneavoastră cu soldații și mai vor să le câștige războiul. Uite, uite încă cinci coroane pentru bilete și de buzunar. Așa, așa, așa, așa cum se spun. Dacă ajungi prizonier în Rusia, salută din partea mea pe Beralul Zeman, Zdolpunov. Da. Și fii deștept și caută să nu stai prea mult pe front. De să n-aveți nicio grijă. <gătări> Să vină două halbe! Ce faci, mă Ungureanule? Așa. tragi E bine aici, la gară în restaurant, așa? Ai? Trenurile se duc și noi rămânem, <laughs> Tragii ca la război, așa. Aha. Na, așa, Tra... na, uite o patrulă, uite o patrulă. Iri de document, documentul dumneavoastră, eu văzut, da. ședeți, nici n-ați plecat. Ședeți băut, băut într-una, soldat Nam. am n-am, n nam, drăguciule, n n n-am Domnul Oberloitnant Lucas, regiment, 91, luat cu el și eu au rămas aici, gara Document, toți soldați fără document închis of comandatur gara Ce se întâmplă aici? Meleg, heursam, sther, Oberloitnant, derbuși at caine document Aha, și ce cauți în gare? Respect, vă raportez, domnule Locotinian, că așteptam trenul de ceschibul de Iovite ca să pot ajunge la regimentul meu, 91, unde sunt ordonanță la domnul Oberleitman-Lucaș pe care am fost elis să-l părăsesc încă dus la șeful de gară din pricina amenzii, bănui că a oprit accelerat, în care călătoream cu ajutorul frânii de alarmă și mai mă Vorbește de murit pe scurt și nu mijirea vreo șoabe. Cu respect vă raportez, domnule locotenent, Că chiar din clipa în care m-am așezat cu domnul Oberloitman În acceleratul care trebuia să ne ducă la regimentul 91 de infanterii Cezaro Crăiesc mm. Am avut ghinion Mai întâi s-a pierdut un diamant. Pe urmă Raportez supus, domnule Oberloitman Că trebuie să vă spun pe șleau Ca să vă dați seama de toată tărășenea cum spunea întotdeauna răposatul cezmar, Petrilic Când îi poruncea fiului lui să să scoată pantaloni înainte de a începe să-l croiască De ce n-ai luat trenul următor spre Budeioviță? Curestuit vă raportez, domnule Locotinen Că în timp ce așteptam primul tren A dat peste minină pasta de a fi băut la masă halbă după halbă mm, bău, că asta n-am mai văzut, recunoaște tot Dumneata omul ești degenerat Știți ce v-a să zic? Un degenerat! Da. Și la noi, pe strada boiește, colț cu Caterinsca, cu onoare vă raportez, domnule Locotinen, a fost un om degenerat. Taie că sufusezi Conte Polonez, iar mai că s-a Era măturător de stradă și când se cherchea, nu dădea voie să-i să spună altfel decât domnul Conte. <laughs> o dau! Ascultă! Al... Ascultă! ce spun Domitocului! Depici da. la caserie, da. îți cumperi un bilet și pleci la Budeiovice! Caporal Baranec! Ordonați! Dube-te asta la caserie și cumpără un bilet pentru Cescă-Budeiovice! Uh -huh. da. Ce s-a mai întâmplat? Raportezi, supus domnule locotenent, că nu are bani de drum și n-am nici eu. să se ducă pe jos! N-ai ce face, camarada. Da. Trebuie să o întinzi, băiete, pe jos până la Budeiovice. Uh -huh. Uite, uite, ține rația asta de pâine. Să o dau ca să ai pe drum. Uite și, și un pachet de tutun ca Oi prin spatele gării și o ții înainte pe șosea. Până la Cesche Budeiovițe? Până la Cesche Budeiovițe. Rămâi cu bine. Meri sănătos, da. drăguțule. Eu am ieșit la spații În câmpul vie. Eu am ieșit la spații Totodată e frumoasă și meseria asta a mea de șef de jandarmi. Așa-i, camarade? așa -i. Și unde zici că l-ai prins pe acest șveg? Șveg zici că îl cheamă. Șveg, șveg. Aha. Vezi, criminalistica se bazează pe istețime și amabilitate. A... Nu are niciun rost să-ți la cineva. Delicvenții și suspecții trebuie luați cu bineșor. Dar în același timp trebuie să ai grijă să să înnece în valoare de întrebări. Și cum zici că e cu Ostașul? L-au întâlnit vagabond în, în capul comunii. Zice că se duce la Budeiovice, spre front. Dar de fapt el vine dinspre Budeiovițe. Ia, adă-lângă aceștia. Da, să trecem. Hai, hai, hai, hai. Bine ai venit Ostașul! Da. Ia, ia, alohi, ia, de bună seama că ești obosit de drum Ea mm -hmm. povestește-ne Unde te duci? La Budeiovițe La regimentul meu, la război A, Atunci de bună seama că ai rătat și drumul Pentru că dumneata vii spre Budeiovițe Lucruri de <laughs> care te pot convinge. Și totuși mă duc la Budeiovițe <laughs> Ia, spune mie, cu inima deschisă, da. de unde ai ieșit când ai pornit-o spre Budăievițile Dumitale? Zic da. anume al Dumitale, fiindcă da. desigur trebuie să mai fie și al Budăieviței care se află undeva la nord de comuna noastră și care până acum n-a fost trecut încă pe hartă. Am ieșit din tabor. Și ce făceai la tabor? Așteptam trenul de Budăievițe. Și de ce n-ai plecat cu trenul la Budăievițe? Pentru că nu aveam bilet. Și de ce dumii tale, ca ostași, nu ți-au dat foaie de drum gratuit? Pentru că nu aveam la mine niciun act. Eh, aici voiam să ajung. Da. Noi chiar așa de prost pe cât se face. <gri> Începe să încurce bine socoteala. <gri> Așadar, dumneata a ieșit din tabor. Poți să ne arăți pe hartă cam pe unde ai luat-o ca să ajungi la budeie? Uite. Nu mai țin minte toate locurile pe unde am trecut. Știu numai că aici am mai fost dată. O la astea, de dumitare, mi se pare mie că hoinărești prin împrejurimi. Ai stat multă vreme la tabor în gara? Până la plecarea ultimului tren spre Budeiovice. Și ce ai făcut acolo? Am stat de vorbă cu soldați. De, de pildă, despre ce ai vorbit și ce anume i-ai întrebat? I-am întrebat din ce regiment sunt și în plec. pleacă. Foarte bine. Și nu i-a întrebat cumva ce efectiv are de pildă regimentul și cum este împărțit. Așa ceva nu i-am întrebat, pentru că asta știu de mult pe din afară. Care va să zică că dumneata ești perfect informat despre compoziția armatei noastre? Desigur, domnule șef. Știi să fotografiezi? Știu. Și de ce nu porți cu dumneata un aparat? Pentru că nu am Dar dacă ai avea ai fotografia? Dacă aș avea, ar fi altceva E greu de fotografiat o gara, de pildă, gara Tabor Nimic mai ușor, pentru că nu mișcă Gara stă mereu pe loc și nu e nevoie să-i spui zâmbiți vă rog ha, Știi, lusești? Nu știu Bine e, Deocamdată, dumneata, ai să treci puțin dincolo Da ha, Hai să, aduc, da. Ha. Hai. Ha. L-ai auzit? Nu știe rusești. Uuu, uh, mare șmeche. A recunoscut totul, în afară de ce mai important. Da. Cine ar fi putut crede despre el în acasă? Pare așa de tâmpit și de prost. Ha, dar tocmai pe oamenii ăștia trebuie să iei cu dibăcie. Eh, acum îl las să șadă și mă apuc să scriu procesul verbal. Până atunci trimite la mă să-i s la Cârciu, mă, să s prânz, da? dacă nu se mai găsește nimic să-i se să gătească ceva Asta. nu care cumva să pomeniți pe undeva de persoana pe care o avem aici e secret militar e, să Hai. Ah, și acum ia să întocmim raportul frumușel ah. mare succes spion rus fără îndoială Oficer, în rang mare, extrem de periculos. Ce face arestată? A cerut să-i se dea puțin tutun și așteaptă masa. Și-a de în camera de gardă atât de mulțumit, de parcă ar fi la el acasă. <laughs> e bine, ca la văzut, zice. Îmi place că soba nu fumea. Ce? ce rafinament, ce rafinament să preface de parcă nici n-ar fi vorba de el. Da, uite cum ne-am luat cu vorba. Ia, fugi repede și vezi să-i să servească prânzul și trimite-o pe baba Pizlerca, după bere și la Q. Să le aduc aici. Da. Așa. A. Așa mai departe. Mai departe. Cunoscând la perfecție limba cehă, voia să încerce la cesche budeiorițe, să se înroleze în regimentul 91, infanterie. Țin să reamintesc că acuzațiile adunate în acest raport sunt rezultatul sistemului meu de interogare Encrucișate. Brigadier! Ordonat. ia a pe masă. E a cu ostiță afumată cu varză și găluște. Supuna mai e fost. Foarte bine. A băut Foarte bine. Da. Ei, bagă de seama acest raport, trebuie să ajungă neîntârziat la domnul comandant al jandarmeriei din Pisești. Serios, da. Până să hotărăască dumneavoastră măsurile ce trebuie să luate, spionul rămâne la noi. Da. Și acum trimite raportul și vino cu spionul la mine. Serios să trec. Așa, strașnic raport am întâlnit. Uh. Uh. No, A -a -a -a e, cum v-a plăcut? Da. Am mers, domnule șef, numai că n-ar fi stricat ceva mai multă varză. Aha. Dar ce să-i faci? Eu știu că nu erați pregătiți pentru așa ceva. <gânt> e, e, e, e, e adevărat că în Rusia ar să bea mult ceai? Au și acolo rom? Rom să găsește în toată lumea, domnule șef. Ea e umblată cu fofărileică. <laughs> da, fete frumoase sunt în Rusia? Fete frumoase sunt în toată lumea, domnule șef, de post. E e tot să fie acum da. ca să ești basmant curată. <laughs> da, da, da. Și cum vă place în cechia? Eu în cechia mă simt peste tot bine. În drumul meu am dat numai de oameni foarte cum să cadă. Da, la noi oamenii sunt buni și îndatoritori? Da. Da. Ia să după părerea mea, nu-i drept ca spionii să fie spânzurați. Noroc. Omul care se jerfește pentru datorie, ca zic așa, pentru patria lui, trebuie să fie executat onorabil, cu plumbi. Ce zic, ale brigadier? O tare, trebuie numai împușcat, nu și spânzurat. Da. Da. noroc. Noroc. Să zicem că și pe noi ne-ar trimite să ne facem datoria, și că ne-ar prinde rușii. Pentru asta să ne spânzure ca pe orice ucigaș de rând. Eu ți să fiu împușcat și îngrobat cu onorul militar. Dacă omul e deștept, nu se poate găsi nicio dovadă împotriva lui Vai, eu pot, eu pot Sunt și eu tot atât de deștept Ce am metoda mea De altfel dumneavoastră o să mă convingeți da. Noroc, noroc da. scumpul meu băiat da. Slav da. da. Spionajul da. meu da. Noi știu să apreciem eroismul Da, da, da, da, ține minte ce spuneu Împărații și regii nu se gândesc decât la buzunarul lor și de-aia fac război, da. chiar când sunt babălăși, ca bătrânul Franța nostru. Da, da. nu mai am mult ce crapă măgar. <laughs> și Va fi ca după războaiele husite. Vor porni țararea asupra vieții cu furzile în mâini <laughs> și vor jorogul, o vedea ortofotul. Am cu e o viață sau o viață? Da, Dumnezeu, da, Dumnezeu, bine, minte cu o să strimitem <laughs> <laughs> <împăratul Wilhelm> <laughs> <laughs> da. da, trimitem bani la închisoare. că <laughs> te scapăm noi și de mor. Asta spunem. Da. lui spune lui așa că hm? În Rusia, nu au rachiu așa de bun? Hai spune spune ca să pot dormi liniștit. Recunoaște bărboțește. N-au. Mi-ai făcut o mare de bucurie? Ai recunoscut? Așa? Așa trebuie să fie la interrogator. Dacă tot ești vinovat... La ce bun să te găduiești da... oh, Dacă n-ar fi greșit drumul Toate da. s-ar fi putut sfânt și altfel Și oh. oh. astfel, istoviți în lupta cu paharele Cei doi vașnici apărători ai ordinei imperiale Se prăbușesc într-un somn adânc, fără vise Uitând că mai există pe lume un șveic. Lăsat în voia soartei, bravul nostru soldat mai tras o dușcă zdravănă și apoi, scârbit de neputința celor doi, se duse să se culce și el în odaia vecină. În zori, jandarmul se trezi buimăcit, își aminti de întâmplări din ajun. Și constatând cu groază absența lui Jveic Se repezi înspăimântat spre o daie ale alături Dar Jveic dormea fericit ca un prunc Jandarmul răsuflă ușurat și se grăbi să-și trezească șeful Domnule șef, domnule șef, uh -huh. v trezit? Uh -huh. Leu, oh. leu le cum mă doare capul Îl simt mare cât o baniță, domnule șef Greu Greu, mai bun N-a fugit? Da, de unde? asta om ce cinstit Se vede treaba că așa răiană am făcut-o lat. Oh. Da, a ști numai domnule șef cât te-a spus Ce? ce spus? Îmi amintesc că ai spus, ține minte că împărații și regii nu se gândesc decât la buzunarul lor. Și de fac război. Chiar când sunt babaleți, ca bătrâniul o Aia, am zis eu asta. Da, domnule, ceva, așa a spus. Eu am zis totdeauna calculul, e o pacoste. Dumnezeu, asta, nu simul la băutură și totuși bem. ce ne făceam dacă omul nostru fugea? Pe unde, pe unde scoteam că Oh, doamne, cum învâși e capul Să trei domnule șef eh? Am predat raportul la Pisec și am onoarea să vă raportez Că domnul capitan a binevoit să vină personal aici Să ia cunoștință de casă S-a bucurat? Asta n-ați putea să vă spui, știți, e cam greu. Ce vorbe asta? Spune, da sau ba? Păi, să vedeți, spunea că până acum era convins că cel mai mare idiot pe care l-a cunoscut vreodată era șeful de post din Protivin. Dar că după raportul pe care i l a trimis, crede că. Ce, ce, ce crede? Crede că dumneavoastră l-ați întrecut? <coughs> Da, da, zicea de soldatul care se află la noi că trebuie să fie cu siguranță un dezertor ca toți dezertorii Și nici de cum un spion, cum ziceți dumneavoastră -o, -o, Dumea ta ești autorul raportului? Da, și trăină, căptor hm. Unde vă e spionul? Hm. Aduceți-l să-l văd și eu cum arată un spion Dacă de sus și se atrage atenția că nu este exclusă posibilitatea ca prin ținutul nostru să miși spioni, dumneavoastră, șefii de post, începeți să-i fabricați cu grămadă. Eh, vreau să-l văd și eu pe acest formidabil spion rus. Ăsta e? Da, străci, el. Ia spune repede, Iosif Spieg. De la care regiment ai fugit? De la niciun regiment. Atunci cum de-ai ajuns în uniformă? Orice soldat, când se încorporează, primește o uniformă. Eu sugerez că regimentul 91. Nu numai că nu am fugit de la regiment, ci din potrivă. Adică, cum din potrivă? Păi, cât se poate de simplu. Eu mă duc la regimentul meu, eu îl cau și tot eu fug de el. Eu, soldatul Iosef Șveic, nu doresc nimic altceva decât să ajung cât mai repede la regimentul meu. Dar mie zi mi zi-mi fire când mă gândesc că mă așteaptă tot regimentul În timp ce eu mă îndepărtesc văzând cu ochii no. De ce-s chemul de iubit Care va să zic că dumneata nu poți da de regimentul dumii Și cum s-ar spune, era în căutarea lui, nu? Chiar așa să trăiți, să mă bucur grosna, domnule capitan Că ne va rămați înțeles mm. Am trecut până acum prin Milevscu, Cvetov, Raz, Malcin, Cizov, Radomisl, am ajuns aici, am plecat mai departe spre Straconiții, Volin, Dub, Vodnani, Protivin și iar am ajuns aici. Oh, oh, oh, oh. A fost o adevărată muncă de Hercule. <cute> <cute> Văd că ești foarte amarât că de atâta vreme n-ai putut ajunge la regimentul dumitare. Foarte amărât, domnule, capitan. No. Dar lucrurile s-ar fi putut lămuri de la început Dacă nu aș fi dat peste domnul șef de post Care nu m-a întrebat nici de nume, nici de regiment, Și totul i a ciudat Când mă gândesc că aș fi putut fi de două zile La regimentul meu Ca să-mi îndeplinesc datoria de asta. De, de ce nu i-a tras atenție că a... e vorba de o greșeală? Pentru că mi-am dat seama că ar fi fost zadar Sunt în viață momente când oamenii devin fudul de urechi Da Eu nu am... Ordunar, te rog, la birou. Treci la birou și scrie ce-ți Onoratului comandament al regimentului 91 Infanterie, Cesche Budiovice. Aș Budiovice. A alăturat Se înaintează soldatul Iosif Șpeic. Șpeic? Care, după cum declară, aparține regimentului dumneavoastră... A voastră? Conform declarației sale. Sale. Punct. Numitul a fost reținut. De noi? Doare ce? noi când am... Șveic, așa cum se scrisese și în raport... Sese înaintat regimentului său. Își luase în sfârșit în primire îndatoririle de ostaș. Și acum cobora o pantă ușoară undeva nu prea departe de inamic, de-a lungul unei văi presărată cu cruci și căști, semn că se purtase pe aici o bătălie aspră. Însoțit de doi camarazi, balon și Vanie, și era în misiune. Camarați, da. să știți că noi am fost sacrificați. Cum Șt, camarasi, nu mai faceți atâta zgomot. Să știți că o să ne audă și o să înceapă să tragă noi. Da, da, da, sunt sigur. Noi n-am fost trimiși ca să facem rost de cartiruire Cum ne-a spus domnul Oborloit da. Am fost trimiși să cercetăm Dacă nu cumva dușmanul E cuibărit pe undeva pe aici Și de îndată ce vor auzi focuri de armă da. Au să știe că mai departe Nu se poate trece e, Atunci amână tu înainte Noi o să venim frumușel da, în urmă da, da, da. Ca să ne ia cu trupul tău mm -hmm. Că slavă Domnului, ești câte o mm -hmm. Când ai să simți că ești împușcat mm -hmm. Ai grijă de, și dă niște nouă de veste. Mm -hmm. Grozav soldat. Auziți, dumnealui e teamă ca o să tragă în el. Ce să fac dacă am acasă gospodărie? Mai dau dă de gospodărie. Ce trebuie? Chiar nimic n-ai învățat la militarie. Ce-ar fi dacă ne-am întoarce? Ce-ar fi dacă te-am denunțat? Ai fi cu siguranță împușcat pentru la Cuș Cuşi! Cuşi! Cuşi! Pirața-i voi de zavre! Nu mai urla atâta la ei. Hai să-ți muse asupra noastră toată Caliția! Cred că am apucat-o greșit. Cum adică? Domnul Oberloitner ne-a explicat doar foarte limpede să mergem în sus, în jos, eu urmă la stânga și la dreapta, apoi iar la dreapta și iar la stânga și noi e tot înainte. Te pomenești că le-am trecut toate astea în timp ce vorbea? Eu văd acum în fața mea două drumuri care duc spre comuna noastră. Aș fi de părere să o luăm pe asta din dreapta. Mm, Vai, o zic că pe asta din stânga. Drumul meu iese mai desnic. Eu zic că dau dumneavoastră. Eu iau pe lângă pâră. De unde cresc floricele, de nu mă uita. Dumneata n-ai decât să bază drumul prin arșiță. Nu te prostiști, veicule. N-ai văzut și pe hartă? Da, da, da. Trebuie să o luăm la stânga. Da, da. Harta? <gântu -i> să mai înjală și ia. Dacă dumneata te încăpățânești și nu vrei să știi de vorbă bună, da. apoi n-am ce-ți faci. Da. Trebuie să ne despărțim și ne o întâlnit la destinație. În fel în Eu am plecat, nu mai stau. Vizi bun uitați-vă la ceas ca să știu care ajunge mai întâi. Dacă cumva pe să vă primește, trăiți fără teamă în aer, ca să știu și eu unde vă aflați. În grădină am verzită, acum o să te trec. Măi, prețioare, măi! Ai, nu puc, șaia, Stai, mă, Stai! Prizonier, săracul. Rus. O fi fugit din lagă să se scaldă și el, sărmanul, și cum a dat cu ochii de mine, am luat-o la sărătoasă, gol pușcă, așa cum era. cum i-ar mie în uniformă rusească. Ia să încercăm noi. Așa. O. Așa. Așa. așa. așa. Cum a fost? Aha. Așa. Ia oh, oh. o, ia o de ah. Halt! Halt! Asta e fugarul. Nu no, Rusule rosul nici te spulbere. Hande okay, okay. Hoc. Mm -hmm. Ah, ce tot te îndrăznești, fratei? Hande Hoc, rusești prizonier naus. Ce tot îi dai zor mai frate, cu prizonier. Iocești Co soldat, companie, ordonant la domnul Oberluitman Lucas. Maul halt! Low street stăit, marș, marș Măi, frate, las Mars măi, las S-a domnule Maior Acesta este prizonierul descoperit de patrula noastră Cine ești, dumneavoastră? Cu respect, vă raportez, domnule Maior, că sunt ordonanța Mars Companii a 11-a din regimentul 91. Am căzut prizonier la ei noștri. Prizonier? Să vedeți, domnule Maior, cum s-a întâmplat. Care v să zic că dumneavoastră ești cec și te-ai îmbrăcat în uniformă rusească. Cu respect, vă raportez, domnule Maior, că lucrurile stau în tocmai cum ați spus dumneavoastră. Și mă bucur grozav că domnul Maior a înțeles așa de repede situația mea. Ajunge! Dacă mi-ați dat voi, domnule Maior, v-aș mai spune o dată, pe rând toate, așa cum s-au petrecut Eu aș vrea să vă explic tot, pentru că s-ar putea ca ei mei să-și lupte acum pe undeva Și eu să stau aici și să pierd vremea de pomană până la sfârșitul războiului Cum procedăm, domnule Maior? O, îl spanzoram, capitane, pe răspunderea mea Nu avem dreptul să o facem are statul nu poate fi spânzurat decât pe baza sentinții tribunalului militar. Hai să vezi, domnule capitan, că se poate și fără sentință. Să vă spun drept, domnule major, mie îmi pare rău pentru că dumneavoastră sunteți mai mari în grade decât domnul capitan, dar domnul capitan are dreptate. Să știți de, de la mine da. că graba strigă treaba. Odată, la un tribunal din Praga... să strigura! Da. Nu te-am întrebat nimic. Chestiunea e cât se poate declara. Cu pe vă raportez, domnule major, că îmi țin gura și că chestiunea e cât se poate declara. Domnule capitan. Dacă e vorba de proces, așteptați-mă, vă rog. Arestatul nu are voie să se miște de aici. Să fie păzit. Vreau să mă consult și cu domnul general. Am înțeles, domnule. Băi, camarade, nu mă auzi? Da. Urât m a intrat la apă din pricina nechipzuinții mele. Care nechipzuință? Auzi, dumneata, să mă las prins așa de prostește Dar tu, camara, din ce regiment ai slujit? Nu niciun regiment nu Mai știu eu bine, dar parcă ne-am văzut noi pe undeva <gători> Să vede că dumneavoastră aveți cunoștințe multe Da, da, uite că nu mi-aduc aminte de numele lor Poate ți-amintești tu? Aș fi bucuros să știu cine mai e pe acolo din regimentul 28 <laughs> Ea ia scoate limba. Nu? Si -a, ia, A, păi bănuiam, e. <gript> <Come>? <gript> Cum? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? aici? e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Ai intrat în delir. Eu îi știu pe toți prietenii dumii din Kiev. Da. Nu era cu dumneata acolo unul așa mai gras Și încă unul așa mai slab Nu mai ți-o minte cum îi chema e, dar... lasă, lasă frate, lasă frate Nu te mai amărâ pentru atâta lucru ei se poate întâmpla să nu-și amintească Cum îi chema pe toți oamenii slabi și grași Pe care i-a întâlnit Pentru că ăștia sunt cei mai mulți pe lume Camarade, tu n-ai încredere în mine e. Nu te gândești că ne așteaptă aceeași soartă de suntem ostași. Bine, măi, camarade. Atunci te las aici. Da. Văd da. că vine Majorul. Da, Maior, da. nu da. nule Major, e un vei camarade al meu. Mm -hmm. Da, bine, du-te, du-te. Do da. Uite. Domnule Capitan, ordonați. să se așeze o masă aici. Am înțeles. Dar repede, mai repede. Facem proces. Poftiţi? Poftiţi, domnule General. Da. Poftiţi, domnule, da. domnule. Începem da. procesul nu mai e decât, eu Dumneata Iosif Da. L-ai trădat pe Majestatea sa, Împăratul. Mai ta Hristoase, când? Lasă-ne, prostie. Cu respect vă raportez domnule Maior, că nu-i o prostie să-l trăgeţi pe Majestatea sa, Împăratul. Poftim! Aici sunt dovezile vinovății ilmi are statul care a fost închis cu dumneata aici, te cunoaște de la Kiev. Da? Tot nu vrei să mărturisești? Te întreb încă o dată. Păi... Și pentru ultima oară, te-a silit cineva să o faci? Nu, nu mă silie nimeni. De bună voie? Da, de bunăvoie. Ne-ai silit? Ne-ai silit. Dar ați dai seama că ești pierdut? Îmi dau cum să nu. Ai de la și nu mă caută cu siguranță. Dar dacă bine voi domnule major... Ajungem! Ajungem! Da. Ajunge. Da, da, ajunge. da. Propun ca tribunalul să se retragă în deliberare pentru ca sentința să poată fi pronunțată și executată imediat. Cred că domnii ofițer sunt de acord cu propunerea domnului general. Da. Hmm? Aș propune numai ca executarea sentinței să fie amânată până la primirea răspunsului la telegrama trimisă regimentului 91 De care depinde acuzatul potrivit declarațiilor sale Telegrama a fost trimisă de mult și răspunsul trebuie să sosească dintr-o clipă într-o altă <guss una> Asta înseamnă numai pierdere de vreme, domnule capitan Totuși, legea nu putem ocoli ce este, domnule ajutant? Domnule capitan, am onoarea să vă raportez că a sosit această telegramă de la regimentul 91 de Da, dă domnule general. Cuptii, Infanteristul Iosef Schweig, ordonanța compania 11 a 11 de marș, s-a pierdut în ziua de 16-a acestei luni pe ruta Kirov felștin mergând în interes de serviciu cu misiunea de a asigura cartirierea trupei. <laughs> Infanteristul Schmeich va fi transportat fără întârziere la statul major al brigăzii din Vozaici. <laughs> E, asta e opera dumitale, domnule capitan. Și, domnule Totuși, am s-l spânzur. Dacă e adevărat ce se spune aici, atunci omul ăsta e total idiot. Cu respect vă raportez, domnule general, că într-adevăr eu mă observ câte o dată că sunt slab de minte. Mai cu seama, așa spre seara. Gura, boule. Ce facem acum cu animalul ăsta, domnule general? Da! N-au decât să-și îl spânzure la Brigada Lui. Să-i să facă formele de trimitere! În ce sens să le întocmez, domnule Maior? Păi să vă spun eu în ce sens. În baza telegramii tare se înaintează infanteristul Iosef Schweig de la Compania 11 de marș spre noi cercetări la Comandamentul Brigăzii. Dar, într-o atmosferă de consternare generală, ajutantul îi întocmi formă. Și șveic porni din nou la drum, escortat de vechiul și bunului prieten Vodicca, de care soarta îl despărțise de multă vreme. Ofițerii batalionului organizau tocmai atunci o masă sărbătorească. Puseseră rămână de la mână și cumpăraseră un porc, iar bucătarul le pregătea tot felul de bunătăți. Și în aceste clipe de desfătare și mulțumire sufletească, locotenentul lui Lucaș îi apărut în față chipul senin al credincioasei sale ordonanțe. E, și ce se mai știe de Schweig? Pe câte știu, dragă Lucaș, s-a telegrafiat pentru cazul Schweig. Cred că Schweig. Șveic de Horzam st. infanterist, șpei, companii, ordonanți de elf, marș, companii. Curește, vă raportez, domnule locotenent. că au vrut să mă împuște pentru că l-am trădat pe maestatea s a împărat. Pentru numele lui Dumnezeu, ce tot îndroși, vehicule. Să trăiesc, domnule Obor Leitman, am căzut prizonier la ei noștri. Să vedeți cum s-a întâmplat. Despre asta, dobită, Eu... Acule, o să mai discutăm noi. Și ține minte, șveicule Dacă se mai întâmplă ceva, să știi care să fie vai de tine Cu respect, fără vă domnule dumneavoastră, care Să fie vai și de mine În militărie omul trebuie Hai să... aici Să știe Și șveic a șters-o, bineînțeles A șters-o ca să se întoarcă în grabă între ai săi La cei care duceau greul războiului Și pregăteau încet, dar sigur Prăbușirea unui imperiu. S-a întors de grabă lângă unul dintre bunii lui prieteni, Lângă unul cu care împărțise și răul și binele. Lângă ostașul Vodicica, de care avea să se despartă curând, Pentru că pe Vodica îl chemau alte rosturi în alte părți. Și șveic se bucură să-l mai vadă. Ah, dar nici nu știți cât mă bucur că mă găsesc iar printre ai mei. Ah, grozav m-a atâta timp n-am putut fi de folos companii noastre. Da. Eu nu știu ce v-ați fi făcut fără mine dacă m-ar fi ținut pe undeva. Și războiul ăsta s-ar mai fi prelungit cu câțiva ani. Ia spunem mi șveigule, Da. cât crezi care să dureze războiul ăsta? 15 ani, vodici 15. Asta e la mintea cocoșului Dacă odată am avut un război de 30 de ani Acum că suntem pe jumătate mai deștepți decât înainte E limite că 30 împărțit la 2 fac 15 Da, da, e, și acum vă las cu bine Trebuie să mă întorc. Da, când s-o isprevi războiul ăsta Nu uita să vii să mă vezi Mă găsești în fiecare seară la ora 6 În Cârciuma la Ulciorul De la Boiște Să știi că am să vin Se petrece bine pe acolo în fiecare zi să întâmplă câte ceva. Și dacă o fi cumva prea multe liniști, avem noi grijă să o turburăm. ai grijă să fie o petrecere când am să vin. <laughs> cu bine, cu bine! Cu bine, cu bine! Dar să vin sigur că am să prea din războiul. Da! Ce fel de bere e la mulciorul? De pean copopovite! Eu credeam că e desnicov. Nu, atunci, după război, la ora șase! Vino mai bine la șase și jumătate! Poate că mai interviu pe undeva! La ora 6 nu pot să vii? Bine, ziu la ora 6! Ați ascultat Peripețiile soldatului Jveic de Iaroslav Hașec Dramatizare radiofonică de Jean Grosu Distribuția a fost următoarea Iosef Jveic, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului Șeful postului de jandarm Alexandru Jugaru, artist al poporului Locotenen Lucaș Constantin Brezeanu Brejneider Ion Henter Colonelul Zilergut Coti Hociung Medicul șef Nicolae Gărdescu, artist emerit. În alte roluri: Mircea Balaban, Șerban Holban, Ștefan Glodariu, George Groner, artist emerit, Nicu Dimitriu, artist emerit, Nicolae Grigore Bălănescu, Mihai Stoenescu, Ionul Meni, Ion Lucian, artist emerit. Regia muzicală: Paul Urmuzescu. Regia de studio: Ion Prodan. Regia tehnică, Inginer Gabriela Barca. Regia artistică Paul Stratilat artiste merit. Înregistrare din anul 1959.